Negyedik fejezet. Miért bújsz el előlem? Egy napon apa hazaállított egy csodálatos, csillogó, piros fényezésű autóval. Hatalmasnak tűnt, de talán csak mert én olyan kicsi voltam. Apa egy barátjától kölcsönözte az autót, mert hogy nyaraláshoz készülődtünk, életem első nyaralására. Készen álltunk az indulásra, az autó meg volt pakolva csomagokkal, a szüleim, meg mi, heten gyerekek, bemásztunk az ülésekre. Az úti cél a nagy mamám otthona volt, a Klermegyei Manzenomban, vidéken, 120 mérföldre tőlünk. Úgy tűnt, egész napon át tart az út, de én minden egyes percét élveztem. Imádtam kinézegetni az ablakon. Apa gyakran megállította a kocsit, ilyenkor kiszálltunk egy kis szünetre. Olyan jó dolgunk volt, hogy még jégkrémet is kaptunk. Ekkor találkoztam először apa szüleivel. Egy ifjúsági szállóban laktak, a nagyi volt ott a gondok. Emlékszem a megérkezésünkre. Apa behajtott egy nagy díszes kapun, majd egy régi boltív alatt egy udvarba, ezt újabb, kisebb boltív követte egy másik udvarba. És ott állt szemünk előtt a hatalmas régi épület, melyet nagy kőből álló fészerek vettek körül, ezek maguk is beváltak volna házaknak. Nagyi később elmondta, hogy azokban szállásolták el régen a fogatok kocsiait és a lovakat. Apa leparkolt a kocsival, mi meg kikászálódtunk belőle. Csodálva néztem a házat. Bementünk, bemutattak Nagyinak és a papának. Nagypapámnak falába volt. Nekem mindig azt mesélték, fiatal korában veszítette el a lábát, miközben Írország szabadságáért harcolt. A nagyszüleimet se vetette fel a pénz. A papának azonban volt egy csodálatos régi autója, melyet úgy terveztek, hogy tudja vezetni a falábával is. Első este papa mutatott nekem egy fészkéből kiesett fiókát. Egy cipős dobozban csinált neki helyet, és cseppentővel etette. Talált madártojásokat is, melyeket igyekezett melegen tartani, abban a reményben, hogy majd kikelnek. A papa görnyet volt, és gyengélkedni látszott, és azon az első estén azt is láttam, hogy az őt körülvevő fény Sokkal gyengébb más emberekéhez képest, halovány volt, alig látható, de akkor ott nem tulajdonítottam ennek jelentőséget. Nagymamám apró, elegáns nő volt, jól nézett ki rövid őszhajával. Keményen dolgozott, mindig ügyelt rá, hogy a szálló tiszta legyen, remekül főzött, órákat tudott a konyhában tölteni, és kenyerek, almás lepények, meg más finomságok kerültek ki a keze alól. A nagyi és a papa idejük javarészét a konyhában töltötték, ahonnan mindig friss illata szárt ki. Szerettem ott ülni velük az asztalnál, iszogatni egy csésze teát és enni hozzá egy szelet meleg kenyeret. Csodálatos volt ez a nagy ház. A konyha mögött egy hosszú-hosszú átjáró futott végig, a fal mellett rengeteg virágládával. Nyáron mindenféle színű virágok pompáztak ott. Az átjáró végén egy üvegház állt, ahol nem volt semmi, csak a nagy újabb virágai. Én mégis imádtam azt a helyet. Rengeteg időt töltöttem el ott az angyalokkal beszélgetve. A kertet ugyancsak csodálatosnak találtam. Voltak az udvarok a kocsiházakkal, a fecskék odarakták a fészkeiket. Az udvarok mögötti kiskapun pedig mindig átmáztam, sosem nyitottam ki. A kapucska egy kertbe vezetett, hatalmas fákkal és szépséges, finoman illatozó virágokkal. Nyulak és madarak voltak a kertben, és ha leültem az egyik nagy lelógó águfa alá, láthattam egy fekete fészkét benne fiókákkal. A kerten túl mezők zöldeltek, a nyílt vidék. Biztonságban éreztem magam ezen a helyen. Monzhenonban az első naptól kezdve hosszú sétákra mentem egyedül, kiszökhettem, senki nem bette észre, vagy nem törődött vele, merre tűnök el. Nagyon jól tudtam észrevétlen maradni. Legtöbbször, ha felnőttekkel voltam együtt, mintha ott sem lettem volna. Néha azt is sejtettem, jobban örülnének, ha nem léteznék. Sosem voltam benne biztos, hogy azért volt -e ez így, mert képes voltam érezni, mire gondolnak, vagy mert már hallottam, mennyi mindent hordanak rólam össze az évek során. Egyszer, még kiskoromban hallottam a szomszédomat. Azt mondta anyámnak, szerencsém, hogy eddig nem zártak be, és dobták el a kulcsot jó messzire. És anyám erre nem felelt semmit. Nem kelt a védelmemre. A hosszú séták több mérföld messzességbe vezettek, túl zsombékokon, erdőn, kaszálón, a Senón folyó mentén, de sosem éreztem magam magányosnak. Beszélgettem a velem lévő angyalokkal, néztem, és hallgattam a madarakat és más állatokat. Olykor az angyalok így szóltak: Csendesen haladj most, óvatosan lépj. Ilyenkor mindig felbukkant előttem valami látnivaló. Emlékszem, egyszer egy elbűvölő nyúlcsaládot mutattak nekem. A nyulak nem szaladtak el, így egész közel leültem hozzájuk, és órákon át figyeltem őket. Némely napokon mérföldeket gyalogoltam, de sosem tévedtem el, sosem történt velem semmilyen baleset. Ha most visszagondolok, miket tettem, átkelés utakon, folyókon, zsombékokon és marvanyájakkal teli mezőkön, csodálom, hogy nem esett semmi bajom. Ennek azonban egyszerű volt az oka. Isten és az angyalok óvó tekintetek is végig. Az angyalok nevetésre vagy sírásra tudtak késztetni. Jobb barátaim nem is lehettek volna a világon. Ők a mindenséget jelentik nekem. Egyik nap Miután kiszöktem a kiskapun keresztül, nagy hirtelen előbukkan néhány angyala semmiből, és karorragadtak. Gyere, Lorna, mutatnunk kell valamit! Tudjuk, hogy látni szeretnéd! Ahogy keresztül vágtunk a mezőkön, nevetve feléjük fordultam. Fogadjunk, hogy lehagylak titeket! Teljes erőből futni keztünk, aztán azonban elestem. Megvágtam a térdem, és sírni kezdtem. Nem olyan komoly, csak egy kis karcolás, jegyezték meg az angyalaim. Mmm, feleltem. Nektek csak egy kis karcolás, de nekem ez egy komoly seb. Érzem, hogy sajog, sajog, értitek? Csak nevettek, és azt mondták, ugyan, kej csak fel, valamit. Felkeltem hát, és valóban, csak hamar el is feledkeztem a fájós térdemről. Keresztül mentünk a mezőn, elértük az erdőt, és az angyalok szóltak, hogy fülejek. Füleltem, és egy csomó állatot hallottam a távolban. Mire figyeljek? kérdeztem. Figyeld az egyik állatot, különítsd el a hangokat, még nem hallott külön az egyiket, így az angyalok. Ezzel megtanítjuk neked, hogy élesebb legyen a hallásod, mikorra majd idősebb leszel. Így tehát az erdőben haladva elkülönítettem magamban a hangokat, még a talaj recsenését is külön hallottam a talpam alatt. Kis idő múlva már meg tudtam különböztetni a madárfajok hangjait. A veréb, az ökörszem, a pincsőke, a fekete rigó és más madarak énekét. Képes voltam azonosítani, milyen madárhangját hallom, és azt is pontosan honnan, és ez bármely állat esetében meg tudtam tenni. Úgy tűnt, nagyon gyorsan megy a tanulás, ha az angyalok a tanáraim. Egy idő után megálltam, és így szóltam. Sírást hallok. Ez az a hang, amit meg kellett hallanom, nem igaz? Mintha sírna valaki. Keresztül vágtam a fák között, melyek, mintha egyre magasabbak lettek volna. Sötétebb is lett arra felé. Szóltam az angyaloknak. Ó, angyalok, nagyon sötét van itt. Tudnátok egy kis fényt csinálni nekem? Azt felelték. Ne félj, csak kövesd a sírást, a hangot, amit hallasz. Követtem hát a hangot, és a sírást követve egy tisztásra jutottam. Ott álltam hallgatózva, és akkor ismét meghallottam. Tudtam, hogy nagyon-nagyon közel vagyok hozzá. Ott volt tőlem jobbra, így visszaléptem jobb oldalt a fák közé, ahol tövises bokrok álltak. A tüskék felszaggatták a bőrt a lábamon és a kezemen. A sírás elhallgatott, igencsak nehéz volt immár rátalálni a hangforrására. A fény elmaradt mögöttem, sötét volt a szederbogrok között. Angyalok! Semmit sem látok, mondtam. És ekkor fény az egyik fatövében. Az egyik angyal megszólalt. Kövesd a fényt annál a fánál, pont ahol az a kis reketyés van, ott majd megtalálod. És ott rátaláltam egy madárra. De nem akármilyen madár volt ez, hanem egy ragadozó madár. Később megtanultam, hogy ez a karvaj. Nem létezett talán soványabb, rémesebbnek kinéző lény a világon, az én szememben azonban... Gyönyörűnek tűnt. Felvettem, és néztem felfelé a magas fára, ahonnan vélhetően lepottyanhatott. Láttam, sosem fogok tudni felmászni elég magasra, hogy visszategyem a fészkébe. Fészkelődni kezdett a kezemben, és ekkor láttam, hogy meg van sérülve. A két lába el volt görbülve, és a nyakán is volt egy vágás, nyilván az eséstől. Az angyalok azt mondták, a szülei nem akarták megtartani, és kilögték a fiókát a fészekből. Ez a fióka ajándék számodra Istentől, így szóltak az angyalok, hogy gondját viseld ezen a nyáron és a következőn is, azt követően azonban nem fog hazamenni veled. Előfordult, hogy az angyalok valami számomra érthetetlen közöltek velem, ilyenkor egyszerűen elfogadtam, amit mondanak. Fogtam tehát a madarat, és hazasétáltam vele az erdőn és a mezőn keresztül. Útközben találtam egy használt kalapot, amelyet aztán beletettem egy dobozba, és ez lett a madár új otthona. Madaram lassanként erőre kapott. De még nem tudott járni rendesen, így én vittem mindenhova. Nem tudott repülni sem igazán, mivel nem volt képes talajt fogni a lábaival. Apával együtt tanítottuk, miként terjessze ki a szárnyát, és repüljön egy rövid ideig, míg egymás felé löptük, és elkaptuk. Gondolt az etetéssel is, mivel friss, nyers húst kellett szerezni, én meg nem voltam képes rá, hogy elmenjek, és megöljek neki valami állatot. Még nehezebbé tette a dolgot, hogy egyszerre csak egészen kis adagot evett meg. A szüleimnek nem tellett rá, hogy adjanak egy pennit, vagy egy fél pennis némi nyers húsra a madárnak, így szóltam az angyaloknak. Igazán nehézzé teszitek a dolgomat. Emlékszem, elmentem a családdal a néhány mérfölddel odébb fekvő killalóba, bementem egy henteshez a madarammal, és elmondtam, hogy friss húsra van szükségem az ő számára, de nincs semmi pénzem, és hogy abban a gyűlöletes helyzetben vagyok, hogy kéregetnem kell. A hentes nagyon kedves volt. Azt mondta, a nyarálás alatt bármikor elmehetek hozzá, ad nekem nyers húst. Egyszerűnek hangzik ez, de nem volt az. A szüleimnek nem telt benzére, hogy minden nap furikázzanak engem Monszenon és Killaló között. Akkor sem, és most sem értem, a szüleim miért nem segítettek jobban a madárral kapcsolatban. Emberek, akik nem is ismertek engem igazán, segítettek a madár etetésében, ám a szüleim nem. Ha anyám főzött, mindig kértem egy kevés keveshnyers húst, csak egy kis kanálnyit. Anyám azonban vonakodott adni akár csak annyit is. Készen álltam feláldozni saját részemet az ebédből és a madárnak adni, de anyám ezt nem engedte, így megint oda jutottam, hogy könyörögnöm kellett. Az volt az érzésem, ha valamelyik testvérem lett volna a madár gondozója, akkor adtak volna neki. Nagyon nehéz volt így, de azért valahogy mégis jutott ennivaló a madárnak, és idővel megerősödött. Egy nap épp szomorkodtam, amikor Hózus így szólt hozzám. Tudjuk, hogy olykor nehéz a szíved, és te még oly kicsi vagy, de emlékezned kell rá, Isten különlegessé tett téged, és ez így megy majd egész életedben, különleges küldetésed lesz. Azt feleltem. Nem igazán akarom én ezt. Miért nem tudott Isten valaki mást kiválasztani? Hózus csak nevetett. Egy napon majd magad is megérted miért. Félek, feleltem, sírni tudnék. Kell is sírnod, mondta Hózus, mert a lelkeknek a te van szükségük, hogy szabaddá válhassanak. Akkor nem értettem, mit akart ezzel mondani. A nagymamám másokhoz hasonlóan úgy vélte, valami valamiképp elmaradott vagyok értelmileg, ezért aztán csak ritkán beszélt velem. Egyik nap azonban szóba elegyedett velem, és sok mindent megtudtam róla és a családomról. Megkért, hogy segítsek neki kitakarítani a hálószobáját. Korábban sosem kért tőlem ilyesmit. Azelőtt csupán egyszer vagy kétszer fordultam elő a hálószobájában, és akkor sem nyúlhattam hozzá semmihez sem. Ezúttal azonban arra kért, hogy portörőjek a szobájában. Nagy kezembe nyomott egy rongyot, és azt kérte, törőjem le a port az egyik asztalról, míg ő végez a vitrinnel, óvatosan felemelve és tisztogatva a benne lévő értékes holmikat. Néztem, ahogy felemel egy nagy ovális keretben lévő fényképet és éreztem, hogy nagy szomorúság fogja el. Megérezhette, hogy nézem, mert megfordult, és odahozta hozzám a fényképet. Leült mellém a régi magas ágyra, és megütögetve maga mellett helyjel kínált. Én meg felhúzóckodtam mellé az ágyra, és a lábamat lógáztam. Nagy megmutatta a képet, egy gyönyörű régi fotót, egy nagyjából velem egy idős kislányról, rongyos ruhában, mezitláb és kócos hajjal. Mellette egy kisfiú gugolt, és egy bottal játszott a sárban is, pocsolyában. Ők az én két gyerekem, akiket elvett tőlem az úr, és akik most vele vannak a mennyországban. Ahogy ezt elmondta, lett könnyel. Azt mondtam neki, látni fogod majd őket ismét, de hisz ezt tudod, ugye, Nagyi? Igen, Lorna, felelte, remélem hamarosan ismét látom őket. Elmesélte nekem, hogy rendkívül szegények voltak is, hogy a kisfia Tominak hívták. Beteg lett, talán mert nem jutott neki elegendő és megfelelő étel. Éreztem a nagy hatalmas fájdalmát. Nehéz erő húzott le, miközben mesélte a történetet. A kislányának, már daganat lett a torkában. Nagyapám biciklin vitte őt sok mérfölden át onnan, ahol laktak, Viklóból a Dublini kórházba. A hatalmas erőfeszítés azonban hiába valónak bizonyult, a kislány meghalt, még mielőtt megoperálhatták volna. Nagy elmondta, hogy nézi apát csinos, barna hajával és jóképű vonásaival, azon járnak a gondolatai, miként festett volna az ő Tomia, ha felnőhetett volna. Azt mondta elnézeget engem és a lány és azon tűnődik, miként nézne ki az ő Maria. Tudom, hogy egy napon majd ismét a karjaimban tarthatom őket, és már alig várom ezt a napot, mondta. Éreztem, milyen rettenetes fájdalmat él meg. Aztán hirtelen így szólt. Tudod, Lorna, nem kell félned. A lelkek semmilyen módon nem bánthatnak vagy tehetnek kárt benned. És ha netán félnél, csak el kell mondanod egy egyszerű imát, csak annyit, hogy... Jézus és Szűz Mária szeretlek titeket, ments meg a lelkeket. Rám és nem esett több szó a témáról, sem akkor, sem máskor. Szerettem volna elmondani neki mindazt, amit láttam, megosztani vele örömeimet és fájdalmaimat, megkérdezni tőle ő mit látott és érzett, ám az angyalok szóltak, hogy ne tegyem ezt. Mindig éreztem, hogy a nagy érti. Többet látok a világból, mint az emberek általában, de sosem mondott nekem semmit ezzel kapcsolatban. Most is csak egyszerűen felkelt az ágyról, folytatta a portörlést, és amikor végzett, kisétált a szobából. Nagymamám visszament a konyhába, én pedig bementem a fürdőbe, és imádkoztam. Istenem és ti angyalok, köszönöm nektek. Kérlek segítsétek az én nagymamámat, mert szomorú és nagy fájdalma van. Azon a nyáron később még további részleteket is megtudtam arról, mi történt szegény kis Maríval. Egy szép napsütéses délutánon papa az autóját fényezte az egyik kocsiházban. Bekukucskáltam az ablakon, ő pedig szólt, húzzak neki egy teát. Visszatértem a teával, és papa megkért, üljek le mellé az udvarban. Ültünk, néztük a fészkükből élelemért vadászni induló fecske szünőket. Szokatlan volt számomra, hogy így üldögéljek a papa mellett. Addig mindössze egyszer beszélgettem vele, még érkezésünk napján, amikor segítettem neki fecskefiókákat etetni. Ez azonban most más volt. Kérdeztem is az angyalokat, mi történik itt? Csak figyelj, mondták, el kell neked, hogyan volt Máriival, amikor elvitte őt a kórházba. És a papa elmesélte, hogy is történtek a dolgok azon a napon. Hideg volt, de sütött a nap. És nagyanyád előkészítette Marit az útra. Mari nem volt jól, és tudtuk sürgősen el kell jutnia a kórházba. Remegve állítottam elő a biciklit, mert biztosra vettem, hogy nem fogja végig bírni a több mint húsz mérföldes utat. Nem volt azonban más mód eljutni vele a kórházik. Senki nem segíthetett volna, még egy lovas kocsi sem volt, ami elvitt volna minket. Ezen a ponton mosolyogva nézett le rám. Lorna. Te vagy az első, akinek ezt elmesélem. Rákötöttem a bicikli csomagtartójára egy zsákot, benne szendvicssel, egy almával és egy flaska vízzel, folytatta. Féltem, hogy Mári meghalhat az út során. Átöleltem nagyanyádat, aki sírt, hogy nem jöhet velem, mert gondját kellett viselnie az akkor még kisgyerek apádnak és nagybátyádnak. Átvettem Marit nagyanyád karjaiból, és elvittem őt a bicikliig. Egyensúlyozva rátettem a vázra, és szorosan magamhoz vonva őt elhajtottam. Még csak vissza se tudtam nézni nagyanyádra, hogy Isten hozzádott mondjak neki. Nagyon nehéz volt így már máréval a karomban és a falában mal, mégis szinte suhantam, olyan gyorsan mentünk. Sokáig haladtunk így, és közben sokszor meg kellett állnom, hogy vizet adjak neki az ujjam segítségével. Nem tudott rendesen enni vagy inni, mert ha megpróbálta, akár meg is fulladhatott volna. A daganat elzárhatta volna a légcsövét. Néhány órát követően, nagyjából ebédidőre járhatott, megéheztem, megálltam hát, megettem a szendvicset és ittam egy kis vizet. Tovább bicikliztem egy darabon, azonban az egyik kerék defektet kapott, és a biciklinek annyi volt. Ott hagytam, ahol volt, és mentem tovább, gyalog marival a karomban. Szorosan öleltem, éreztem a szívverését és a gyenge lélegzetét. Sötét volt már, mire végül elértem a kórházig. Valahogyan tudták, hogy jövünk. Mikor felmentem a kórház lépcsőjén teljes végkimerülésben, alig tudtam venni a lépcsőfokokat, egy nővér jött elém és átvette tőlem Marit alig akartam elengedni. Leültem egy székre és vártam. Idővel kijött egy orvos, és azt mondta, első dolguk lesz másnap reggel elvinni őt megműteni. Papa rám nézett, köngyült a szemében. Már késő volt. Mari torkában a daganat odém vándorolt, elzárta a légutat, és ahogy bevitték a lányt, a műtőbe megfulladt. Papa felén fordulva így szólt. Megkeseredettél váltam. Előbb Tomit vesztettem el, aztán Marit. Egyszerűen nem tudtam ezek után hinni Istenben. Nehézzítettem nagyanyád életét. Néztem a papát, folytak le a könnyek az arcán, és láttam Tomit és Marit ott álltak előtte, kezükkel megérintették arcán a könnyeket. Elmondtam papának, mit látok. Papa, Mária és Tomi épp most is itt vannak veled, ne sírj! Papa szorosan átölelt, és elfúló hangon így szólt. Kérlek, nem mondd el senkinek, hogy sírni láttad a nagyapádat. Ne aggódj. válaszoltam, és rámosolyogtam. Ebben a pillanatban az angyalok a fülembe sokták. Ezt tudok! azt mondtam a papának. Sosem fogom elmondani senkinek, és nem is mondtam el egészen mostanáig. Miközben beszélt hozzám, papa körül a fény sokkal intenzívebbé vált, mint általában szokott lenni másoknál, Észrevettem, hogy a fájdalma és a két fiatal gyermeke elvesztése miatt érzett olyan keserűvé tették, hogy egy életre kiveszett belőle az öröm érzete. Papa felkelt, és visszament a kocsiházba az autóján dolgozni. Mintha nem is beszéltünk volna egymással. Visszatért megszokott ényjéhez, az őt körülvevő fény is halványra váltott, és többé sosem láttam őt azzal az erős fényjel körülötte. Nagyon kicsi voltam még, hogy ilyen történeteket halljak, de tudtam, most is az angyaloknak teszek valamit, ezúttal azt teszem lehetővé számukra, hogy segítsenek a nagypapámnak. Nagyszerűen éreztem magam azon a nyáron, Mount Hannonban, és reméltem, hogy a következő nyáron is eljövünk ide nyaralni. Gyorsan eltelt az év, és amikor ismét hosszabbak lettek a nappalok, már alig vártam a szünidőt, hogy visszatérhessek Mount Hannonba. Ez alkalommal azonban nem a nagymama házában szálltunk meg. Túlmentünk az autóval az ő házán, lekeresztül Monzhenon falun, majd megálltunk kívül a településen, egy nagy ház és egy borjánzó kert mellett. Az épület szinte teljesen üres volt. Azt hiszem egy asztal, pár szék és egy tűzhely volt csak bent, ágy viszont egy sem és más berendezés sem, egyik szobában. Nekünk ez nem számított, kalannak fogtuk föl az egészet, a padlón aludtunk hálózsákban. Azon a nyáron, amíg mi az üres házban tartózkodtunk, Szellinéni, egy kedves idős nő, adott apának egy kis darab földet, Montsenon közelében. Magasan a hegyekben volt, fel kellett kaptatni egy hegyi úton, hogy oda juthassunk, de nekem nagyon tetszett a hely. A nekünk adott rész mellett közvetlenül Szellé lakott egy kunyhóban. A kunyhónak hagyományos kinézetű ajtaja volt mindig tárva álló felső résszel. hallotta, ha jövünk, és ott állt az ajtóban széles mosolyjal, karjában, néha egy macskával. Szívélyes vendéglátásban részesültünk nála, mindig kaptunk teát, süteményt, almás lepényt. Szerette a vendégeket. Imádtam egy asztalnál ülni vele, teázni és hallgatni a történeteit arról, milyen volt felnőni Kler megyében. Rendszerint órákon át hallgattam, mielőtt elköszöntem tőle. Minden alkalommal kérte, menjek vissza másnap is, vagy arra biztatott, vegyem rá anyát és apát is, és jöjjünk együtt látogatóba. Nagyon magányosan élt ott fent a hegyekben. Ezért adta apának azt a kisföldet közel a kúnyhójához. Azt remélte, apa épít rá egy kisházat, és akkor ott lesz neki társaságnak. Mindig mondogatta nekem, talán majd egyszer én is idejövök élni a gyerekeimmel. Nyolc éves voltam, furcsa volt arra gondolni, hogy gyerekeim lesznek majd, így ezt hallva csak kuncogtam. Szellinéni rengeteg macskát tartott, és mindig volt a kölgök is szanaszét. Ők jelentik neki a társaságot, mondta. A sok macska ellenére patyolat tisztaság uralkodott bent. A kis ház zsúfolva volt bútorokkal, mégsem látszott a por. Minden tiszta volt, és meghitt. Nagyon szerettem Száli nénit. Élveztem azokat a gyerekkori nyári látogatásokat a kis szerettem a hegyet és a szabadban sátorban töltött éjszakákat, a lobogó tüzet és a húhogást. Természetesen az én madaram is mód felett élvezte ezeket az éjszakákat fenn a hegyen. Most arra nagyobb és erősebb lett, különös volt azonban, hogy egyszer sem csípte meg az ujjamat a nagy, sötét csőrével, és nem sebzett meg a hosszú karmaival. Egyik délután felvettem, ahogy szoktam, és elmentem sétálni vele. Vagy egy mérföldet tettünk meg a nagymamám házáig, végigvittem körbe a kertek át. Sétáltunk, és Mihály angyal jelent meg mellettem, kísért minket séta közben. Keresztül mentünk nagymamám konyháján és étkezőjén, anélkül, hogy a bentiek észrevettek volna. Néha az angyalok csinálnak ezt-azt, hogy az emberek nevehessenek észre, és eljutottunk a gyönyörű, csodás virágokkal teli nagy ablakoktól világos átjáróhoz. A kis madarad már egyre nagyobb és erősebb. Nem adtál még neki nevet? kérdezte Mihály. Nem, nincs szüksége névre, felelte. Az én madaram egyszerűen csak kedves, és ennyi. Mihály rám nézett, és ennyit mondott. Egy napon majd megérted, miért hívod kedvesnek. Mihály szeme fényes volt, mintha sok-sok mérföldnyi távolságra lehetett volna látni benne, mintha egy hosszú-hosszú út vezetett volna benne végig, talán magán az időn keresztül. A madaram mindig velem volt. Nem fordulhatott elő, hogy akár egy percre is elfeledkezzek róla. A szünidő utolsó napját fent töltöttük a hegyen apával, felállítottuk a sátrat, és noha még sütött a nap az égen tüzet gyújtottunk. Szomorúan néztem a madaramat. Mikor rátaláltam az erdőben, az angyalok azt mondták, nem fog hazatérni velem a mostani szünidő végén. Ott álltam a sátor mögött, kezemen a madarammal, és gyengéten beszéltem hozzá. Hogy fogok élni nélküled? Nagyon fogsz hiányozni. Apa odahívott magához, és azt mondta, ugyan már Lorna, még sokat kell próbálgatnia a szárnyát. Szomorúan felvettem a madarat. Vidám volt, verdesett a szárnyával, és hosszan víjogott egyet. Apám megadta a jelet, én pedig fellendítettem kezemből a madarat a levegőbe, apa felé. Ő elkapta, a madár verdesett a szárnyával a kezében, most apa lendítette fel a levegőbe én felém, Ám a távolság háromnegyedénén lezuhant a földre, és oda az én madaram. Láttam, ahogy a lelke elszáll. Hatalmas szárnya volt, aranyszínben játszó. Fejét felém fordította, szeme ragyogva mosolygott felém. Nem hétköznapi madár volt, Isten és az angyalok küldték nekem ajándékként. Egyszerre éreztem szomorúságot és boldogságot. Boldog voltam a madár miatt. Immár tökéletes volt, és hasított az égen akár egy sas, de éreztem, hogy rettentően fog hiányozni. Apám oda fel volt zaklatva. Ó Lorna, nagyon sajnálom, tudom, nem akartad, hogy ilyen messzereptessük a madarat. Úgy gondoltad, még nem kéne. Semmi baj. Minden rendben feleltem. Apa nagyon szomorú lett, megviselte az eset. Bűntudata volt, én pedig nem tudtam megvigasztalni, mivel nem mesélhettem el neki, mi történt, hogy nem azért halt meg a madár, mert ő hibázott volna. Mihály nagyon világosan fogalmazott. Sosem mesélheted el neki. Te más vagy, Lorna. Apát csak a tetemet látja ott lent a földön. Nem értené meg. Nem tudod, milyen nehéz egy férfinak megértenie az Istent az ő igaz valójában, kélleltem Mihályt. De apának most annyira rossz? Nem, nem mondhatod el neki, ismételte Mihály. Egy napon fogsz mondani neki egy keveset abból, amit tudsz, Istenről és az angyalairól, de nem most. Ne aggódj, kicsilány. Mihály mindig kicsilánynak szólított, ha vigasztalni próbált engem. Ezt követően sosem beszéltünk apával a madár elvesztéséről, de úgy vélem még sokáig bűntudatot érzett miatta. Egy meleg napon az üres háztól felsétáltam az úton a nagy jéghoz, és mosolyogtam magamban, mivel hatalmas erőt és magabiztosságot éreztem. Tudtam, hogy nagyon különleges valaki szállt el a közelemben. Az angyalaim szóltak, hogy nem menjek tovább az úton, hanem vágjak keresztül a mezőkön, Átmasztam egy kapun, mentem a magas fűben az erdő felé, és ekkor ő beletúrt a hajamba. Ő megjelenése különleges. Túl nagy az ereje ahhoz, hogy fizikai alakot ölcsön, ehelyett hatalmas erejű örvényként jelenik meg körülöttem. Szeret beletúrni a hajamba, amitől olyan bizsergő lesz, és én különlegesen és jól érzem magam, amikor ő a közelemben van. Gyerekként nem tudtam, kicsoda vagy, micsoda ő. Csak annyit tudtam róla, hogy egy egészen sajátos létezés. – Na hát, itt vagy! – nevettem elégedetten. – Sosem vagyok messze tőled – felelte. – Mindig veled vagyok, nem tudtad? – Hát nem érzel engem? – Állandóan beletúrok a hajadba. – Miért bújsz el előlem? – Igaza volt. Néha elrejtőztem ő elől. A mai napig is megpróbálkozom ezzel néha, mert ő olyan nagy és erős. Emlékszem, ott a mezőn is felé fordultam, és éreztem a hatalmas erőt, őt a bal oldalamon, ahogy mellettem haladt, feleltem neki. Azért bújok el, mert te annyival nagyobb vagy nálam, aki olyan kicsi vagyok. Nevetett, és azt mondta. Lorna, ne bújj el többet előlem! Gyere, sétáljunk egyet! Előzöm a félelmetet azzal kapcsolatban, amit tennet kell értem ebben az életben. Tovább sétáltunk, míg el nem értük az erdőt. A fák között egy részen rá lehetett látni a tóra. Volt ott egy öreg faház, amellett ültünk le a napra beszélgetni. Tudod, hogy félek, mondtam őnek. Nincs miért félned, Lorna? Nem fogom engedni, hogy bármi bajod essék, magyarázta. Az embereknek szükségük van rád, épp úgy, ahogy nekem is ő rájuk. – Te miért pont én? – kérdeztem, a könnyeimmel küszködve. Miért ne éppen te? – jött a válasz. – Lehet, hogy csak egy gyerek vagy, de többet tudsz, mint sokan mások. Te vagy az én emberi angyalom, aki azért van itt, hogy segítsen az embereken és a lelkükön. Nyugodtan töröld le a könnyeidet, én kicsim, kicsi, szerelmetes madaram. Ránéztem őre. – Miért hívsz engem a te szerelmetes madaradnak? – kérdeztem. – Mert éppen úgy hordozod magadban a szeretetet, ahogy a kis madaradat is vitted a kezedben. Tiszta vagy belül a lelkedben, te vagy az én szerelmetes madárkám, és szükségem van rád, ahogy másoknak is. – Tudod, hogy nem szeretem ezt, hogy más vagyok, mint a többi gyerek? – válaszoltam erre könnyes szemmel. Ő letörölte a könnyeimet. Lorna, tudod, hogy mindig melletted vagyok? Azzal szorosan átölelt. Visszasétáltunk kettesben az erdőn át, keresztül a földeken vissza a nagymamám házáig. És akkor ő hirtelen eltűnt. Tovább haladtam a házig, ahol anyámat találtam bent, épp segített almáslepén sütni a nagyinak, hogy meglegyen a vacsora. Csak néztem őket, figyeltem. Rengetegszer csináltam ezt. Mindig hagytam, hogy mások beszéljenek, én meg csak figyeltem ilyenkor, és hallhattam szavakat, amelyeket a beszélők is sem mondtak. Szavakat, melyeket csak akartak kimondani, de megtartottak magukban. Szavakat, melyek szólhattak örömeikről és boldogságukról, de épp úgy a fájdalmukról is. Négy vagy öt ilyen élvezetes nyarat töltöttünk el Mount ám amikor tizenegy vagy tizenkét esztendős lettem, a nagy szívrohamot kapott. Nem volt képes többé ellátni munkáját, így elhagyta a házat, és mi sosem mentünk többé Mount vakációzni. Sally sem láttam többé. Évekkel később hallottam, hogy meghalt magányosan ott fent a hegyen a kunyhójában, de én tudtam, hogy igazából nem volt ő magányos, vele voltak az angyalok. Miután meghalt, senki sem talált bizonyítékot arra, hogy az apa tulajdonában lenne az a földarab a hegyen, így semeikünk sem teljesíthette be az álmot, hogy épüljön ott egyszer egy ház.